Alla som vill kan ju slå sina på eller hitdice Och ja, då har du plackat på? Ja! Ja! <laughs> Ni hör någonting komma bakom er Ja, jag är rädd Ni hör väldigt svaga fotsteg, det knappt så att de hörs Men framkommer det en hudl, En ranger Let's in, Och Katrin känner... <laughs> Katrin känner igen någon av de andra kirikriter från Templar Du kan väl presentera dig själv Jag heter Aeon Hej Tja Hej Vad du Jag ska jobba i den här gruppen, men vad heter ni då? Ja, ni får ju presentera er själv? Jag, jag. jag heter Sli, jag är bäst Nej. vad du är bäst Får du ta med Riansen? Mår du ta med Riansen? Mår du det. med Riansen? Mår du är glad, Morrow, det är. <snar> Ja, ja. Svensson heter som försöker skydda hela gruppen här Utan Ja, typ också det. Svensson Hörsa, hörsa, råg Om Har ni förklarat dem vad som händer? Nej, det har de inte gjort. Hehehe. Vi ska döda... Vi ska döda... Det Nej, vi ska döda Mojse som du är. det? heter Är det en Luke? Han heter Luke. Okej. Okay. Och det är han vi ska döda med all hans... Så. Jag ska inte göra bara för att ta den. Ja, vi ska göra Luke också. Ah, det är, ska, äh, ja, ska Vi ska ta oss in på den här trädskapen. Vi, vi är i och vi upp. i någon upp i måttet. Följt för mig till ett beton där det finns en... Det där det finns. Phase finnas. Då mm. mm. okay. ska vi hugga huvudet om och ta tillbaka lite till Så att vi förlåter oss för att vi... höger att vi... Okej, det låter bra. Det vill bara köra på det. Kör det. Okej, vad gör ni? Ni har kartan där. Jag har så vi är här. Ni kanske, de har fått en karta i alla fall. Som att följa i vattnet. För nu kan jag andas under Jag vill väl fortsätta gå vidare här. Tillbaka ja. och gå in mot vattnet där. Ja, för nu är vattnet. Ja, nu. Ja. ja, jag kan ju andas. Jag, jag håller mig i skogen lite här. Mm. Så jag kan inte lite i vattnet. Ni kommer fram till en liten sjö. Det är lugnt. Och Stilsson, ni ser inget speciellt, men på andra sidan ser ni en grotta. Mm. Ja, jag kör en... Jag kollar om det är en beast i vattnet. Uh, ja, search the nature. Nature. 1927. Nej, du märker ingenting i vattnet att det skulle vara något speciellt. Ja, jag går ner i vattnet. Okay. Så jag där i typ karol. Ja, det... uh, ja, nej, du verkar ingenting det, det är skönt. Typ det är stillsamt. måste vi gå igenom vatten för att komma till grottan. Nej. Eh det som ni ser på kartan det kan gå runt också för att komma till grottan. Nej, det ser ju inte liksom nästan lontt. Jag ser verkligen att det är hålna, du men alltså, kan mm, ja. det skör... är det är storm nu så då får du göra en atletics näja han är han är då när du var borta så ska mm. vi inte göra det du, du ska slå <laughs> mig ja men det är okej okay. ja. jag kan inte ta med så annat ja <snickas> men, men när jag går i vatten så ser jag bara om det är typ jag ser inte flitiga skatter eller något uh, det får du göra en search du tar intelligens och search om du tränar det är det svårt är i vattnet att fylla Mm, du 20 och Just. int och search om du är tradd av det. Nej. Men jag är inte tradd av search. Sjön. Mm. Mm. Nej, du hittar inget speciellt i vatten. Nej, det simmar till mm. bakken. Du simmar till stranden mm. eller till grottan? Det är ja. Ja. Till stranden. simmar till stranden då vi är. Ja. Oh. Okej. Okay. <laughs> <jag> då simmar <laughs> runt. Då simmar du. Simmar du till grottan eller jag tycker du? Man gör smyger runt på kanten att ja. ja, jag ska för försöka simma till och kolla in. det är. bra något ja, jag jag, jag, får här. Så, så jag fram till och så, så kolla in. Dig, mm. då, för, När du kollar in i grottan så är det två stora björnar. Det jag vill att du gör eftersom du är så nära är att du ska slå en stealth mot de två björnarna. Så de slår två och du slår en och ser om någon av dem märker dig. Det där kan jag inte se. Hur långt ifrån står jag? Hur långt Vi vi vi står på den här sidan och han är, Ja men han har gått och... runt vattnet så måste vi börja. Dit. Ja, det är en ganska bra bit men igenom, rakt, igen bara. rakt igenom bara. När igenom igen kommer det jättesvett skor så då då ska du bara igenom är det vara hugga igen hela skogen. Nu rusar de snabbare runt ut. Eh, jag tror att alla på det med ett vattnet alltså. Ja, ja, alla står i vid det här vattnet här. Men han har gått ända fram till grottan. Ja. Så han står själv i grottan. Han ska ledas genom vattnet till bort. Simma Nej, gå. Han, han hade sagt du kan gå under. <laughs> Nej, det är en vändas tur för dig att gå igenom. Ja. <laughs> gå. Gå. Om, de inte märker, om du märker det då tar ja, ja. det längre tid. Men ja, kör. Jag tänker om man skulle bli upptäckt behöver du hjälp. Den, Den är 60 stor, helt mm. enkelt. Så är en charge att gå igenom. Sådant. 15. 15. första far, 13, andra får... andra får fyra. Du är osynlig. Det är så bra på det där. <laughs> ja, men jag ser fortfarande bara de här två björnarna. Äh, du ser två björnar. <laughs> <laughs> <laughs> ja. för så glöjdigt där? Mm. Äh, och ni har ju grått väggen mot er, så ni ser ju inte vad han håller på med. Okej. Okay. Ni ser ju liksom inte att han signalerar och håller andra. Men alltså, det är, nu har han inte upptäckt, så nu kan han ju gå runt och säga hej eller något. Men grejen är såhär, rent teoretiskt så borde jag kunna gå in i grottan nu. Mm. Alltså om de inte se, ser mig så är jag ju sjukvarlig, jag borde inte bara slå igen. Men ja, när Murray kommer det så måste vi slå för då får de kanske högre. Bjorn har ganska bra nos så de har ju ja, ja. en viss perception. Nej, men jag liksom. Ja, jag har kollat in i botten. Jag kollar lite runt i båten om jag ser någonting speciellt. Eller så mm. uttäcker ni några silogångar eller något sådant. Jag tänkte ställa mig i vattnet så att jag har igång och strö 30 meter fram till. Du ställer i mitten av sjön i, på botten. Ja, <laughs> okay, absolut. <laughs> ja, jag på det var ju <laughs> Jag bra idé. Det är en gång och stannar det kan komma in där. Vad heter du, 17? Nej, allt du märker det är de två björnarna bara. Nej, men jag... ...vård äh, tillbaka till de andra. Ja. Brr! Ja. Till mm. de som står på stranden, alltså inte de. Ja, precis. Det skiter nu i du går runt. Mm. Ja. Och sen ser jag att jag... ...i klotten här så är det två, två björnar som ligger och så sova just nu. Mm. Mm. <laughs> ja. Mm, det där? Du står på botten, så du Du inte. Man kan ju tro här sådana här ämnen på blivit Jag ser att... Ja, om vi går tillbaka och studerar är, efter, är jag hade ingen del så sådare, eller va? Ja. Ja, jag simmar sådär. Ja, men det är en liten där, man kan vara helt med det ligger två björnar där inne. Nej. Men vi har, såg väl vi, vilken sorts av björnar? Nej, jag kollade lite vad det är för sorts, jag har ingen aning. B var de stora? <går> de var stora. <går> ja, kör vi. Kan man finnas om du skattegottar? Mm. Vi har ju två med animal här i och för ja, det. Är, det är tre. Tre, tre, tre till honom. Vi, vi kan bara ju försöka med. <går> Nej, äh, ja, jag börjar gå dit. Säg om någon annars är men Ja, vi hänger på, på ja, mm. ja, ja, jag, det, vi, vi håller oss där, men jag håller mig. Liksom, jag håller mig i stället. sidan av står inte framförut. Jag står utan runt om Vi går lite närmare. Någon som står nära grottöppningen. Jag står på andra sidan Hur nära går du? För du ligger ju... Alltså, när är det som tid. Nyss har du en bit då. ändå. Ja, då är Jag måste bara fråga en, kan man liksom animal handling en, man en björn och liksom farföra en som du är kompis? Mm. Det är svårt, men ja, det går. Det är svårt? Jag går fram och provar. Du måste fram och provar? Ja. <laughs> <här> du går in i grotta alltså. Nej, ja, jag ställde öppna öppningen och så bröker Först ska du få göra en perception och få se om någon, eller en stens. Eller du kan att ha du har stens och då är det en däcks på dig. Ja. Få se vad någon ser dig. Fjorton. Ja, oh, 16 16 Första slår det 20, och den andra slår du 15. Så den första märker dig och går till attack. Så det är Initiativ. Ja, jag försöker storma Alla. Mm. Om du har mer Initiativ än honom, då kan du försöka det. Men nu ska du få alla slå Initiativ. Alla? Är alla, som är. In i, alla slår nu, för nu kommer det gå. Nu är vi i en Vi kan få en bok och slå lite på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 som inte ser oss. Ja, jag stod i åtta alltså. Vi är gärna ha här. Men, men, det men, kan att göra det som sover, det är han som sover på äh, Ja, det blir bra. Eller sover gör de inte, de är vakna men han har inte upptäckt... Man ska en björn. Det är så man är nästan då släpper du allt och försöker en Det som man är så Det är som, <skweck> det är som det är, <skweck> att du Det är så man Det är så man Det är så man heter. Det är så man heter. Det är så man heter. Det är så man heter. Det är så man heter. Det är så var står du på, på Nej, Jag står bakom Albert en bit, men Albert har inte upptäckt, men långt bakom och så Nej, du har inte upptäckt än. Nej. Utan det är först när han kommer ut, då kommer han upptäcka hela mm, alla. Ja. Men så länge, eftersom han sätt. står framför grottaöppningen, ju, eller just nu eftersom de är i grotta-scen, bara honom som är rakt fram. Jag vet uh, Ungefär tre gubbar. Jag vet avståndet bara, ungefär. Eh mm. grotta 20 är 20 <laughs> feet. Och du står väl antagligen uppe på 10 för nu bara så 30 feet. Av 10 feet från allt Ja, undrar det inte ni vetat. 3. Svensson. 9. <laughs> eh, du är snäll nu eller? Karin. Sven. Är snäll nu <laughs> Sven. Ja, hur är Ja, sex. Nio. <laughs> oh. okay. hur det. Ja, 6. 9. Eh, 18. Okej. Först har Kommer. vi en vad vi vill göra. <gör> uh, <gör> jag vill attackera min filmåga. Ja, jag attackerar eftersom alven vill charma det som är ja, en som, stå... som ligger där ja, som den som inte har upptäckt Inte upptäckt den då flyttar du dit Och jag skjuter in i grottan precis. Ja. Skjut man skjuts. 19. Ni. 19 är en trapp. Nice. Det då ska de ganska precis, en D8. Plus 7 det är riktigt hur Jag har Som sagt, jag maxade, jag slog max i Dex. Han har 20 nu, i Dex. 20. Uh, nej, 20. Vad gör du med sparsan? har plus två, Han har plus två. Jag hade minus 2. För, uh, han är Woodle. Nej, du är allvarig mm. Eller nice. Ranger, någon fick han plus två. Och vilken nu det är den här hacken? Oh. Ja. ja Precis den. Ett Yes! yes. Tre skadar Tre? <laughs> han är <bläddor>. Nej inte <laughs> <på din> <laughs> uh, För att jag inte har någon plus så. antagligen? Han har två, uh, men it. han inte tränar i att använda dubbelvapen Så han får plus i ena men inte i andra okay. om det är två, så... uh, Hur man har du haft plus i attacken? Du har att träffats uh, Hur plus? är min bläs. jag tänkte på hur man räknar ut det Det är din, din räknar... Strength och du är tränad i vapnet. Strength modifierar du om du är tränad i det vapen du använder. Jag har tränat hos det? Är äh, nej, du får din proficiency bonus plus två. Men ja, då ska jag ha en till där, Är Du tränar i det vapnet? Då? Vad är det för vapen du använder? Uh, Fred, jag har tränat i både Simpel och Marshal. Det är att jag gick upp en plus. Att Jaha, ja, men det är så inte. Nej, du räknar med det Nej. nej. nej. Inget fint. Och så nästa är sleep jag har Är jag snabbt jag. nästa. Det är snyggt. Det, oh, det, oh, yeah. mm. alltså, det bara att på en snyggt. Det är snyggt. Det 13 plus 6 är 19. Det är behöver Det är snyggt. Det till. Det är så Det är snyggt. Det är Det ja. nästa är Det är det är den björnan Men den enda han ser just nu är Slee och Aeon Och Aeon är för långt borta Så han charterar in här i sidan Bight Har vi flank i här varje <här> gången? Nej Jag tror att det inte finns rutor Precis han har någon multiattack Så han får göra två attacker och får har en bite och en claw Vi börjar med byte 17, 18, 19, 20, 22, 23. Ja det är en jäkla Oj. Och det är 2 d 6 6, 11, 12, 13 14, 15 i skadan. Ah det är fyra. Och här kommer klan. Helt ot. 3. Det är död. 2 d 10 Det är, oh. Jag är död Hur jobbar de har dem? 28 8. Jag vet vilken grupp jag har. Ringet i helvete, eh, <laughs> 12, 13, 14. 13, 14. 15, 16, 17, 18. <laughs> 18 skadar. 15 plus 18, 15 plus 18, 18, 32, 18, <laughs> <laughs> <Jävla värld. laughs> Det är väldigt svårt att svara. Kärle Vi måste ja. väl slå för sent ah, nu. Ja, när jag hade slutat hans tur precis. Nah, det där nu är det du, morfar. Jag kvar med att person. i Nästa. jag alla. Jag kommer att ruscha in. Nu är det två som kör samtidigt. Ja, <laughs> Hade vi <käckt> på det? <laughs> två som kör samtidigt. Det är Svensson och Six. Mm. Ni får köra samtidigt. Jag har ju biologi också, så jag ställer mig bara Jag vet inte riktigt vad jag står på den där, men jag antar att jag, jag sa att jag ställer mig på andra sidan i mm. mm. På vilken där. av dem? Ja, ser... det är jobbet? Ja. ja, precis. du den, den här sidan. Och så, står på den här sidan. Ja, så ställer du den här du ser båda, där som han ligger ner. Mm. Äh, ja, jag, jag, jag går inte framåt, jag går med en sida så att jag ser. Ja. Mm. Och så går ut jag ut över den som klockar den mot alldeles. Det är det ända då. Nej, den den jag sköt upp också. Ja, precis. Och wow, hade vi träffat. 3. Vi hade träffat 13. Jag träffade, jag har och jag träffade har tagit 13 och den dagen tog 3. Och vi har träffat mittom på 7. Plus 6. 13. 13. Miss. Mm. Efter det jag 6. Alltså du? jag vill försöka vi köra en annan handling Inget där funkar är för dålig. Men jag måste vara vaken. det är Mm. <laughs> <Den> lilla <björnen. laughs> ja ja. Ja. Ska jag kan ner alla från det där extra det är för P Men jag kan liksom slå då tycker jag. Ja, men är ingen dumhet. med det i det? med dig. Det är en person vi dör om. Nej. Det tar samma. tillsammans. Ja men kör. Då Kom så går det våra sån är fel. Alla mina healings är touch. Mm. Varför valde du... Uh, nej, för. du säger bara så du, du kan <laughs> ja. ropa dig därifrån. Nej, det är står touch. Ja, ja. Aha, det står på din. Ja. Your own touch. Ja, din ändå är touchet. Men uh, spare the dying touch. Tobias, det är vad den gör. All <laughs> Alla mina healings det är touch. Ännu en hängning, du kan ropa. Det men det du ska ja. klara, det är en uh, 20 en handling för att lugna ner en morgon. Mm. Och är Det, det man har handling. Och så är oh, man Nej, uh, det är inte så. Nej, De det är <tryck> mm. så. är det Visst inte det är inte så. Nej, det är det är inte så. måste det Nej, det du är inte så. du det är det är så. Hej, och då har du oh, gjort det. Det är en liten värme som jag ropar. Jag <märksamhet> <här> <lägger> du upp <här> Nu är det två som tar samtidigt. Mattius och Aliana. Uh, så du positionerna på oss. Jag är här borta. Det är mer som kommer att gå i den här skivan. Mm. <här> <Not här> <likely>. uh, <här> jag rädda Albert? Då måste jag. Uh, ja. där, jag det heter Det Du bör fram. Mm. Så, jag vill stå bredvid någon för det är ja, jag är mest ondska uh, men jag ja. tror ändå att gå fram och sen så gör jag som en att du liksom går fram och sen så öppnar du i liksom, mm. liksom skrattar lite när <laughs> ja. uh, hur långt fram är det och då vet jag hur långt som får gå alltså, wow. det är, hur långt har du det är 20, 20 ja det är 20 i grottan och du står 10 från honom här gick fram så det är, 20, det är 40 40, 40 hela vägen till björnarna Där du står äh, Och hur oh. långt till Katina. Hon står i bakom ja, Hon står här bak, det är för för 10 Jag backar till Katrin ifall hon se så jag skjuter ytterligare en uh. Och jag kastar en sten, Vi ska bara låta allmänt ligga för blir hur då då? De, de står 5 från varandra. Ja, bra, man ska testa nu. Med vad man gör det så det är lugnt. Acid Splash. Acid Splash? Men är inte det. Fast nu står du längre bak. Det är, står. Ja, ju... ah, Ja, men det är lugnt. Du står 50. Eller vad sa 10? Mm. Då? Mm. Ja, då står du 50. Då är det lugnt. Kommer den träffa mig? Det står... Vad står det att den träffar creatures? Eller så är det enemy. Eh, range or troops. Two creatures. Mm, du In kommer att hjälpa honom också. Eller mm. så välja bara två creatures. Ja, du får välja två creatures. Shoes, ja, men då får, ja, då får du välja. Aldrig. Ja, ja, ja, ja, <laughs> Okej. <laughs> <laughs> uh, uh, medan jag så rör jag mig fram det Här. Ja. Oh. Du hänger på. Oh. Så du är också 55 Ja och Ja, så kastar jag min spiritual weapon. Okej. Okay. Ja. Oh. Jag tror du tycker det 6 sexa. Plus mot deras textiler. Sex totalt. Ja Deras textiler. Nej. Jag tror att de var runt 18 års bästa. Vad säger du? Ja, det är, ja. ah, ah, är inte plus om du är tränad i alla fall. Oh, no, no. nej. Nej, nej, det är du på. Nej, inte till för att stå det Jag har dykt ut Då ska jag klara det. deras sex, alltså och jag slog en 18, så jag tror. För... <går> Niklas är under, under, går så det. Så båda, båda, ja båda, ah just det, det, har du rätt. Jag tror inte att du har ja, något. Det är 13 men det är 15 som så, så, så du har det. någonting som är under, under 15 på den här färringen? Uh, jag, jag, jag, jag, jag kör en 17 på ja. den där. 17 på den? Ja. 17 på den. Ja. 17 på den. Det är trevligt. Ja, då ska jag slå en D8. Kolm i en bok. Vilket slår du på? Äh, Jämnskilda. Ja, 3 plus 4. 7. Ja. Du har antagit 20 totalt. Ja, och så flyttar jag min Interlubb. spiritual weapon. Och, 20 feet. Så det är väl att <laughs> ja, den där. Ja. <här> jag vet inte vad det är då. Hint var du med. 14. Han som ligger där inne i kvartan. Hörde. Hörde. 24 på 4 eller 4, 18. Ja, en, Halv七, 21 år. har antagit, han, ja, han är bladid. Har du träffat? Då ska jag suda ut det så har vi fortfarande tre där. Mm. Ja, han är inte bladid. Vad bra nu? Fem. 5. Då har han upp i 8, han är inte bladid. Men Var den andra bladid? Nej, han är Nej. inte heller bladid. är mm. du som på båda? Ja, Okej, nice. okej. Okay, okay. Och du missade... Och då är det de som är näst sist Det är, det, är, det, är, det, är, det, är. det var ni, då är det sista björnen Han har två <löst> Det är 50 fram till er och han får springa Okej, okay, han kör, kör Rakt in på era Stora snubbe, Matheus Han har 40 så han har 80 Så han får springa En Och Ja, fyra, han missar nog ganska rejält. Fyra, ja. tio. Ja, han missade. Uh, mm. Då börjar vi om, är e igång. Har långt här till vita? Till den vita, hur mycket ställer du dig längst bak från, totalt från de som du bara kunde, eller? Ja. Så, 300 är det <laughs> Men från den vita nu? Uh, här är var, Det är 50 fram dit härifrån, så det går på hur långt bak du Okej, men då skjuter jag på den vita. Kör! Och Ar står här långt på, dem. Alltså, kisar det var så krisigt att roa se. Där kommer någonting det. <laughs> aj aj aj. 6 7. Det turat inte. Okej. 13. Det regnade. Familjetättelse. Miss. Ja, man såg jag till han var inte okay, nöjd Gör en death uh, saving throw. Ja. Oof. tog. Det var sjukt. behöver du. Äh, det är minus ett Nu är du på 5 Punkt äh, du får ingen minus, utan nu är det tre strax så du är ah. Så Vem jag skriver är... upp en etta här Vem power nu då? Äh, jag, har... det... jag vill inte bli gå i närstyr, just Jag behöver få bort den där, uh, den Men. Så kan jag springa fram och redan Och då är det, det är svårt, mm. Nej det gör han inte, mm. man kör ju en healer Nämen Mm och, det är och du står framför någon som har projektion. han har projektion. Två, Ja det är tio. Ja, eh, det är tio. Mm. Mm. tio. <laughs> det är lite knatigt. Då är Claude Ray. Och då är det målet här. Och då är det mm, grym. Vi får fly och Det är Nej, du Nej, klart ska Ja, ja då får vi spela på hela gången sen. <laughs> jag står det skogen. som ja, ja. Vem ska köra charm? Kör du? Ska nån försöka göra en charm på om igen? Nästa runda. Ja. Nästa runda. Men ja. Antingen så är det så att vad vi det går ju inte riktigt. Det borde jag också Vi borde. som en. Om det står ut och ha en här. Ska jag fram och chanser Ja, det här borde ju det ju kunna gå fram. Alltså, inte så mycket. Ska jag gå fram och mm. uh, mm. ja. mm. alltså, mm. ja. chanser en uh, uh, sneak attack på honom? Uh, sneak attack på honom, absolut. Som ja, uh, en uh, Absolut. Kom då knitta hårt där. Ja, <här> men det är ett träff Det är 13 plus 5, så det är 18. Det, heter. det är och då är det en D4 till att börja med. 1, två, 3, 4, 5, 6. Du skulle släppa det här ja, först. Ja, ju. just det. 1, och sen så man 2, 3, 6. 2, 4, 5, 8, 11. Och sen är det ju 3 så? köp. 4. Antagligen. <här> 34 har han tagit skador. Så, är det ongoing det är eller? ongoing? är Varje gång det är hans tur så tar han fyra. Tre skador. Tre skador, sa du? Tre, absolut. Och sen sorry. så börjar jag försöka göra mig igen. Ja, slå. <här> Sjorten. Det var så mycket morgens där. Sju, åtta, 9, 10, färdvan, nej, mm. Mm. fyra. Ongång, det. Ja, är det super? Ja. Ja det är han och Svensson tänkte jag säga Svensson och Sig Men nu måste Svensson. den vita vara bladdig Han är ganska jättebladdig ja, Jag tänkte väl 34. Jag är också i nu, Antar jag. Så vem av er vill börja alltså, jag, jag, vill få, jag, jag, vill, jag vill prova med användning igen mm? <laughs> vill... Ja men jag måste göra det på min tur Så du vill hold action då? Du kan göra en hold action de väntar du på att någon annan har gjort en viss speciell sak. Det, det tänker jag det är en fråga. jag använder den här min... De att fan får advanter som får ta ner. Men hur funkar är det? De har tappat där på honom. Mm. Nej. Nej, vi bara mm. det. är inte ner. så de som får ut gånger sex. Jag att det var bara <laughs> det en, de var, bara, <hjup> <hjup> en. de var glömda när vi kom fram till hemma. När de hade att skulle kunna få med sig dem. Det hade varit lättare, men nu var de förbannade eftersom man såg sådana här. Jag tror att nu är det liksom... Jag har ner om det, mm. det är bara... Om det var ju 20, då är det så. du lugna ner dem. Hur mycket hoppe har de? Jag vet inte. Då är vi inte botten Han har, har tagit styr. 34, han har Hur är det med andra då? Han har tagit 8. 8. Jag har gått framåt. Alltså, jag har... Är... Antal att de inte har ja. sett mig. Eh, du är inte synlig Nej, jag går gått framåt sen. På den röda. Nu... Ge sig i Yeah, ja hur? Mis. Oh no! Totally. Hej. För att det inte inför den här vid Nej, jag hittar inte någon plats Ja <laughs> <laughs> så vad <laughs> <laughs> <laughs> uh, oh, vill du göra? Uh, vill du uh, logga Är det inte alltså, någon Jag vet inte så. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Jag kan inte få med dem sen vidare. Jag kan inte göra dem så fast. Nej, jo. Jag kan Jag du kan lugna ner dem och sen då har matkera. Då, då kan du Wait. göra en oh. gång till. Och mm. då, då följer de dig. Men right? går de in i så yeah. rage, alltså när de blir bloodied, mm. plus 2 plus 2. då då mm. kommer de bli helt galna. Mm. Klarar du att så på dem då igen? Då är de dina. Helt. Ja då. <regudar> det, det är ju inte om att jag är räktad om mig plats. Nej, hon förlorar kontroll när de är ja. blad. Men kan då att jag ännu men när de närläser när hon redan har dem inte sin kontroll. Då är de som händes då går lite den igenom allt. Ja, för jag är extra tränande i ställ så jag är expert i det. Då har jag fria på den här. Det står här uppe vilka du valde för ska inte du. Mm. Det är klart. Så får Eller du det ett bättre något papper förresten du skriver vilka du då. Ja, ah, men expertis. Ja, ah, och det, det är ja, två stycken vad du har valt som ah, är expertis. Ja, Ja, ah, då har du fyra i det. Då har du fyra i Ja, i dom ut den där två och fyra där istället. Vad säger man om båda Expertis. Nej, det är bara de som har det. Mm. Det är klassa kvart klassen. Fyra och fyra. Ah, ah, då, då, då, då har du... Ja, då, då, då har du indexen plus fyra. Ja. 14. 11 plus... Fyra är femton, du är Näss Då, då du en räddjande action, eller? Nej, jag väljer att försöka slå Då måste du röra dig framåt mm. Du ska slå på honom? Mm. Jaha, ja Kommer en alltså char chartare där? Påplikt, för då ska jag slå och så ska jag vinna en gång, och så är han lung, Och sen ska jag slå en gång till Då är han med mig Fast då är han lugn, då är det lättare att slå mm. Men du vet inte hur mycket Det blir liksom Mm Nej, åh gärna Det står ja, klart Ja, men sen slår ihjäl dem bara Tänk du kunna rida på en egen Åh, oh, oh, oh, Ja och, och så slår jag en till 20 för att se på andra lopp nu. 10. Plus. 4. Plus 4. Uh, nej, nej. Du måste hitta. Uh, uh, då Ja, uh, du slår 3D8 helt enkelt. Ja, han träffar inom bing. Plus då. 4 då, kan du uh. komma? Det var 8. 8 och eh. 8, 8, 8, 8, 8. Precis. 16, 16, 20. Och det var på vita, vita. Sen han det har tagit 54, han är död. Det, Bäven det är död. Baban död. Uh, han vill lige skinna då. Klarar jag på morgon Han kommer inte. är det. Så. Ni är nu är det du och Matteus snicker som när börja med det. Um, så var det nästan så där Ja, det vet jag vem. men jag kan inte... <står> men han har en björn uppe i fäxen. Ja. <står> men Mattias kan ju... Ja, på just nu får han min protektion just nu. Ja, det eh jag. Uh, ja, Vi står precis bredvid varandra andra, så vi ser, ni kör ju samtidigt. Visst, protection påverkas uh, ja, inte det, det. Och det är en flygande hammare här borta. Ja, men slå Albert lite med det. Ja, <står> Se se. Why did you do this? Dai, dai, ta. Alltså jag går femtio alldeles igen längs kanal till Ingem. Ja, det är uppenbart att han får det pet i Ja, men då måste du för för vi gör den. Men om inte slungar ett då så Jag kan paddla risk kan bara gå för bil. Det är 50 hur långt kommer det gå? Ja, kör. Nej, det springer. ja, men då kan du inte göra. Det är 50. 50, jag kan gå till säga. Så du kan ju gå allvar och ge nästa runda är så springer det hela vägen fram och får kon i under nästa runda. Men det är blir lika bra att jag springer bredvid mig. Ja. Då Men. gör det. Alltså, om jag flyttar mig nu och han anfaller med då är jag på förhand in på tjejzon. Det projekt, så. Mm. gör så. Det är bättre. Mm. Det tycker jag. Så. Ja, då slår jag två gånger och ser hur det tar på. Det minus en. Och det blev en fem av det ni jag ska prata med så. Miss. Alltså spräng. Spräng. du får det äh. det så. Men nu har, har du gått nu. Mm, ja, nu har han kört sin ja. movement, så nu kan du skjutkasta dig in om du har nåt. Ja, din, men alla mina healing är... Ja, men, du kan ju flytta såhär rätt, och så. Ja, men det är 20 feet bara. Ja. Okay. Så det är ett och tre runder för då? Men om, om jag kan... kastar om den? Ja, det kan det. Alla fick sina spells uh, healade. Varför? Ja, ni mm. sov ju, Moon det Nej, vi såg, så nu tänker jag på det. Nej, <skratt> <går> uh. de ja, Det är ja, Nej. jag ska det liksom hålla jag inte. vi inte där. inte Nej, det hoppas inte. Jag hoppar upp i Mot den där Björnen där. Så ska vi se om jag träffar. Eh, nej, jag gör inte. Nej. Då, jag Kör. Ja, då ska jag på bjärnen. Kör! Ta. Då, ta. Ja, okej. Nej. <går> <går> uh, <går> <var> Nej. <ingen> <går> Ny runda. E Min huvud. Jag ska ja. spela på. Du måste ju ha lite sådär... Gå åt sidan. Men du går bara och åt sidan så kan du fortfarande skjuta. Ja. Ja. 14 plus 5. 19. <går> ja. Mm. Ja, det. har precis plus 7. Jag har precis plus 7. Yeah men det står ja. Vad skulle vi ha då? En, en nära. Det bra att Plus. Plus. Tio. Nio. Äntligen sitter jag 17. Men han skadar inte heller. Han har inte 17. Ja, Han är skadad 17. Ja, ja. Eh, nästa är Sli. slä. Äntligen är du död. Mm. <laughs> 17. 17. Du är stabil. Det i den grad att du har bara endstrike <laughs> mm. eh, Ska jag ta den som är osynlig? Nej, du är synlig ju förresten synlig. Han slår på Svensson Hur mycket liv är du? Med en 11 21. plus eh, 15, nej 17 mot AC Det är inte protection, det är blå. Ja, är 15 AC Då träffar han som är ju ont onke. Jag kommer ju också där. Det här är ju bite 6, 10, plus 14 är skadad på dig. Och sen drar han en på Matteus. Kan inte jag bara. på? första är 19, den andra är 19. 19, 20, 20, 22, 23, 24. 25 mot AC. Och där är en del. 10 Vänta, vänta, vänta. <här> Jag sa du? 20... Vad sa du? 10, eller vad sa du? 25. 19, 20, 21, 22, 23, 23, 25. Det där är också såhär, kan man använda dash när man blir attackerad? Vad kastar du sidan? Eller disengage, vad det är när Nej, det händer, det händer efteråt. Kan flytta efteråt? Nej, jag kommer inte ha blivit svaret. du flyttar. Jag klarar mig. Shield, Stämmer. Okej. Cast time, one reaction. Ja. Uh. Eh, uh, sen det står inget speciellt där. Okej. Okay. Du, du får läsa själv vad jag ska slå. Men då har du blivit av med en first ja. level. Ja. Och det Ingen damage. Ingen damage? Det är lite risk jag vill i Och du har den till början av din tur. Men du, du är ju är... ju Jag det <laughs> <laughs> Ska jag väl upp så är det var Ja, vad sa Ja, jag har eh... äh, Måda uh, jag sätter av att jag på handen jag på handen och slår en i lämparen. Kör! Den fungerar bra sist. Jag blir Åh, Cool, det träffar man. Det är, mm. oh, ja, det är man fortfarande 18. Ja. En till stycken lork. En till stycken lork. Tre. Ja, eller Jag har det, är 17, ja. och sen är pojseln 3 per under en Vad är en grej? 72, och sen så Och så var det 3 var det i den då. Alla ritarna tar i Ja, så upp Och det var ja. ju ja. mot riddaren. kör är <laughs> <aldrig fler att laughs> mm. Det är han inte hade fungerat, men han är 17.09 och... Svensson Du gör det fest! Gjorde du ursäkt? <laughs> Nej, istället. Ja. <laughs> Nej, jag slår. Du flyttar fram och bunkar. Ja. Det är väl 15 är skada på. Nice. 14. Då måste han ha dödstaden. Ja. Arpa. 14 totalt. 18. Äh, det är det. Kom igen. Vilken kör du med? <hör> alltså, du får ju slå en till, du har två så här. 20 meter. Han är naturligtvis bra. Två det två då? 10. Totalt. Det är en 42. Två på varje vapen. Det blir fyra till. Men han dog på första så han är död. Oh, jag springer fram. Uh, ja, du är ändå nästa som. Du antar att du kör en healing. Jag springer fram. Jag kör en Cure Wound på först parkerar han i den gången. Min eh, D8 plus min eh, spell ability det är uh, fyra. Mm. <gör> nej du börjar ju på slutet. Jag ser lite att man gör Du får åtta liv tillbaka. Så du, och du har ju dina minus där så tobarts så du har fyra. Mm. Ja men vi står i en ändgräns. Nej det Vi går in och så. Men nej. Men jag är här med kameran. Nej, bara om det på har begränsat. Men man är ja. här, här. Vi, alltså. vi kör så. Vi kör Diablo. eller maten eller sån sånt Vad har vi för plan nu då? Ja, vi borde väl typ... Vi så, vi så, jag kan ja. hitta med ja. någon level två spels nu. Mm. Okej, okay, men vi kan dra i planen. Ska, ska vi inte bara gå längs liggen till nästa? Ja, dag. vi går in i gråttan. Vänta, jag vill, först vill jag skinna björnarna och ta deras skinn. Alltså, själsa. Det, det också, ja. jag kan, kan man också kan men okay. varför ja, då? Vi har oändligt förmåga. Men vad kan vi hända? man tänka? vi jag slå jag kan... någonting för att skinna dörrarna? Så att jag lyckas med det? Eller, ja. Ja, det är Eller, det. Eller, Eller så att det inte failar helt och förstör dem? Kan man använda äh... den sen? Just ge, ge tillfällig för Just nu kan jag göra det för fyra är väl ett, och är och inte hur mycket strek var mm. ja, det kan driva <står> Det vet jag inte. Nej, är på några gånger. Var du med då? Minst nio. Minst tjugo. Minst fem. Sju. Vad gjorde du? <här> Vad slog du för? <här> det är riktigt på centralt. Sju totalt, eller Nej. slog den sjöa? Sjöa plus Ja, då är det antal. <här> jag tänkte du sa sju av dem. Han Ja, han Precis. Det går inte till en drakant, det Jag måste ha det. Jag behöver en grej från varje vargenbjörn Så en, berg, en att kunna få mina fits. Så. Kunde någon hila Jag hade 14 HP. Okay. Nej, vänta, hur mycket tog jag? Jag tog 14. Jag tog 14. Jag tog 14. Jag tog 14. Jag tog 14. Är det bra? Ja, det är bra. Och lägga någon i det. IST yes. ska uh, man väl inte enbart hela upp till själv? Om man hitta, hitta någon lundfack eller något sånt där. Eller någon... Gör en det kan det. Ja, inte. Det jättebra. Men vadå, någon sån här kör vi den? det inte bara gå in och kolla? Är det använt alla? Ja, om det, det, det, på om det är en hemligt fack eller något? Ja, men jag tror att vi Hittade Hade vi kolla i grottan? Eller vad sa vi? Hitta inte speciellt. Vad är det något, som rämmar om på det? Vis är det är search, det är inte. Nej, det är tomt där inne Det enda du ser det är en liten bädd där de sov på Men det är ingenting Lite hård där Har de någon låt? Nej, de hade lite skinn Och du drog en tand Så det var hård Jag kan bara göra tre Kan vi inte bara ta en rest i gott? Vi kan ju ta en short rest Det är ungefär samma sak Det är en long rest för mig så jag får tillbaka Nej, jag vi tar, oh, tar, tar en long rest bak, vi sprang, i Vi tar ju en lång rest. En long rest. Ja det vet. Jag Vi ska en lång rest. För Du ska nu ta nu en långrest. Du en